Como xa feira, todos os vozes buscan compañeira Veñen facendo a súa maneira, baila rapaza que adquiere solteira Brazos ao vento, moi pesamento, e que non deixes de fandeirar Fuxendo muntas, miñas peniñas, cando se mova miña rapaziña E como diño que la metiña, vaite facendo como vida miña Miña rapaza está enamorada, non non deixes de fandeirar Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai Ven, ven, ven, ven, ven Bailado de rei, do e do rebeiro. Indaven xente polo camiño, Vase xuntando a bailar cos veciños. As rapacillas le van ao viño, Vane ofrecendo do queixo vetiños. veciños. Viña rapaza, tan enamorada, Moza non deixe de patirar. E coa modiño que la metiña, Vase facendo como a vida a miña. E coa modiño que la metiña, Vase facendo como a vida a miña. Viña tan enamorada, Moza non deixe de patirar. hola bons días, día. desde aquí, que tal, compañera? Encantada de estar aquí. Estamos con aquí vos. con xente xove, bueno, o Filispín vai, primeiro do ano 2026 mil Que mellor sitio que escoller que oíes de Canedo, verdad que sí? Mm -hmm precioso contorno que temos ademais xusto é o instituto que creo que está máis pertinho de Radio Filispín bueno, decir que é o primeiro filipin vai do 2026 o último que fixemos foi un pouco máis alonxado estuvemos en Baldoviño pero non é a primeira vez que estamos nun instituto a verdade é que nos gusta moito compartir o espacio da radio que a xente xoven. Xa xeña con crianzas ou con persoas un pouquiño máis maiores e máis adultas como é a xente do Instituto. Bueno, decir que darás gracias a este Instituto por acollernos aquí, pero vimos con un propósito, eh? non creades que vimos así por vir, non, bueno, no, verdad que non? No. Vimos con un propósito Queremos que dentro de pouco señades vosotros os que estedes aquí facendo isto. Porque tedes un equipo fantástico. Decíamos os compañeros da radio que tedes mellor equipo que temos nosotros na radio, con cual isto hai que aproveitar. Además, queremos que de aquí se grandes profesionales da comunicación porque tamén hai grandes profesores neste instituto. Bueno, non me vou a estender más, en presentacións, porque xa temos sentadas aquí con nós as dúas primeiras personas que vamos a entrevistar, que son as personas responsables deste de instituto. Vos días. Día. Vos días, compañeras. Vos días, Encina, e vos días, Lidia. <ríe> me estás señalando porque me confundo, nos confundimos os nomes. Bueno, eh, podemos empezar a decir, boquiño, nos podedes empezar a contar cada unha de vos o rol que, que ejercedes exercedes aquí neste centro. Eso, quen quere comezar? Bueno, bueno, pues yo son la jefa de estudios este ano, bueno, son profesora de música e llevo 11 anos en el centro, fui alumna tamén del centro. Y bueno, pues empezamos no equipo de directivo o ano pasado. Y bueno, pues nada, pues aguantando la novedad, porque bueno llevo 23 años dando clase, nunca había sido equipo directivo. y Bueno, pues bueno son, son tarefas que tocan. Sí, tocan, efectivamente. Verdad, que son, tocan... tocan, pero bueno, tenemos un equipo estupendo y, y entonces las cosas se llevan mejor así, bien acompañadas. mujeres todas? Eh, Michael es secretario, ah, pero sí, vale. la vicedirectora es también y... Sí, sí, mujeres e... Bueno, el mayoritariamente. Sí. <risas> e a tu eh, lado... Eh, eu son Lidia, son a directora. Comezamos en xullo do, bueno, do ano pasado. Tocou-nos un pouco así de, de rebote, a verdade, que non era a nosa intención. Pero, bueno, por agora a experiencia está sendo pues, bastante positiva dentro das cousas que, que ten. Pero a verdade é que a comunidade do Instituto... En xeral é moi boa, tanto profesorado como alumnado e familias, e a verdade é que nos están facilitando moito, moita situación. Eu son profesora de xeografía e historia, e este é o meu cuarto ano no, no instituto. Así que, bueno, moi ben, moi contenta. Eu tamén son antiga alumna, bueno, como somos varios, a verdade, é moi contenta de estar aquí no centro. Bueno, nos, nos presentamos a Lidia Encina, pero nos presentamos noso. Ah, porque aquí tenha o H. Lo Carballal, como non, lado, eh, Eu son Merce Alonso, e eh, eh, bueno, eu tamén Que as dúas levamos, as dúas levamos un programa de na Radio Filispin. No, exactamente. Che leva Fuc, as Fucas, a Sanela das Fucas. Mercedes leva metendo eh, baza. Metendo baza. Eh, bueno, queríamos eh, comentarvos, non? Que eu tamén Antiga, son antiga alumna aquí do, do instituto pero é certo que que na miña época só había mulleres aquí só había mulleres non tiñamos que baixar casi máis a, abaixo non o instituto masculino para algún rapaz porque aquí non se veía ninguna, verdad eh, como cambiaron as cousas desde que vos eh, erades alumnas agora o equipo directivo Si querés. Si querés, bueno, yo empecé, yo fui alumna aquí en el 91, hice primero de debut y bueno, claro, en aquella época no era ahí escanido, era el instituto mixto número 3 uh -huh. y cuando nosotros llegamos, al poco de llegar, pues ya hubo un cierre en el centro con los problemas que, esos, esos problemas han continuado, del edificio el, el, el estado en el que está el edificio Y recuerdo que ya hubo un cierre de alumnos, que no se habían, se habían quedado a dormir muchos, los profesores y demás. Este centro luego tuvo dos, dos ampliaciones. Eh, cuando llegamos nosotros ya se había hecho una y después se hizo la, la última en el 90 y algo. Pero bueno, los problemas, eh, esos problemas estructurales y problemas y deficiencias que tiene el centro, ya estaban en el 91 cuando yo llegué. ¿no? Mm. Y bueno, por lo demás, pues bueno, las cosas... Tampoco han cambiado tanto, ¿eh? cuando yo volví aquí al centro, pues pues bueno, no, no me pareció que hubieran pasado tantos años, eh, había encontrado eh, profesores que, estaban aún profesores que me habían dado clase a mí, entonces bueno, parecía como, como un continuo, habían cambiado las asignaturas, habían cambiado, pero bueno, no, no noté eh, un cambio tan, tan grande. Ahora estando en el equipo de directivos y veo otra serie de cambios, eh, las familias participan mucho más, Eh, los padres antes estaban como muy muy desaparecidos ¿no? de la enseñanza de los hijos y demás y eso sí sí lo notamos y bueno yo como tutora que he sido tutora también muchos años pues sí noto pues mucha más implicación que los, los padres tienen una, una participa más está mucho más implicados ¿no? ¿Qué, qué implicación tiene de que señal un instituto público bueno a ver público además dentro de un barrio Sí, primeiro que é un instituto o instituto sí, do barrio sí, sí, sí, que sí. hai cousas que é verdade que por exemplo non, os, non estamos moi contentos con que o colexo do barrio non este adscrito ao instituto do barrio, e que a nos nos parece un, un problema temos en conta que non é algo que nos podamos solucionar, pero que o alumnado do barrio este adscrito a outro instituto diferente, que neste caso é o IES Ferrolvello, pois pues para nós creemos que, que deberíamos de... É como unha disonancia, non? Non ten moito sentido. Sí, sí. No, para nós non ten no, sentido. Disonancia. Non por nada, que eles tamén son un bo instituto, porque por potenciar esa idea de, de barrio que, que sí si que a nos nos gusta. E que realmente creemos que é un dos valores que ten un instituto, que realmente somos un instituto pequeno, onde en realidade nos coñecemos todos, coñecemos a aos profesores, aos alumnos, ás familias, e iso ao final tamén se nota no día a día, que nos damos conta de que igual a conflictividade que pode haber noutros centros, pois nós non atemos, porque realmente nos coñecemos e podemos falar, cando temos problemas, podemos falar de outra maneira, que mollor nun centro, no que hai moita máis xente que non se coñece, non vou pode facer. Entón, nos gustaría esa continuidade precisamente sí, sí. para manter eses valores de barrio. Sí, na, na, na miña época inda agora síguese a chamar filial sí, non? Así, sí. cariñosamente. entendo que era a filial do que era o femenino, sí, non? Era non? femenino En aquel sí. momento. Eu fidevos, eu salía dun collo privado, non da, primai, da primaria. Eh, e tiñá tantas ganas de, de romper co aquel non con aquel uniforme..., bueno, todo iso. Eh, eu recordo que lles dicen aos meus pais non? que ou iba a un instituto ou deseaba de estudiar así de claro, é algo non? que fixemos eu creo que as mulleres dunha época dunha porque época. a mí me pasou o mesmo entón, eu estábamos enviado. deseando salir do, do marco das mulles <risa> por decirlo así sí. entón eu vivía en Caranza eu viña a, a Canido todos os días Non mm -hmm. eh, eh, viña e eh, eh, voltaba Era en fin, eh, recordo eso innda máis familiar, era moi pequeno, non había ningunha extensión in claro. daquela. Eh, era realmente case unha extensión da casa. Pintábamos a aula, puñamos cortinas, que íbamos comprar no mercadillo, es decir, era mm, realmente como unha, como unha familia. Non penso que eso ainda está na esencia Si, sí. sí, eu creo sí, que ainda sí, está sí, sí. Sí. Si, sea, es va... moi familiar, nos conocemos todos iso é moi bueno, eh? para des... a todos Si, eh? si, sí, sí, falaba desde dificultades e tal, cal creedes que a maior dificultades, aparte do que comentatxedes non? Eh, eu por creo ejemplo, que o tema do bullying, o tema deste de tipo de cousas que están ahora tan, no? tan... Sí en realidad tan ese bueno. sí que segue sendo un dos problemas que temos sí. que traballar en realidad é que temos que traballar pois pues, iso sí, con eles para que entendan un pouquiño tamén xa non o problema de cando se meten con alguén senón de que facemos cando vemos que se meten con alguén que ás veces, polo menos para nós as veces iso é máis importante xa desenrolares protocolos de algún sí. tipo con eso sí, sí, sí, sí. sí. pero bueno, así todo eh... Sí. Es es sucede tranquilo, que ¿eh? sí. Quiero sí. sí que tenemos algún protocolo abierto, hemos tenido protocolos abiertos, pero bueno, nada que ver con o sea, es un problema que existe en la sociedad, pero pero bueno, no podemos decir que que este centro sea problemático ni Os centros educativos son reflexo sí, de la sociedad, figura, siempre, ¿no? lo digo, sí, siempre, siempre lo digo, siempre digo a los padres para también. Ben, eh, para ben e sí, para má, sí, efectivamente, más, efectivamente. efectivamente. vos parece que veña unha radio comunitaria aquí a estar con vos unha mañá? moi bonita e para os chicos tamén, la verdade que que Radio Filipín tamén é un símbolo e sí, me, personalmente tamén me dio ilusión, sí. E eh, a verdade é verse si se animan tamén eles a participar bueno, cando a tenés... montada a radio esa idea, ¿verdad?, que decía Chelo. Por vimos. Que, a ver si, pois pues, para o ano que ven, quizáis, eles, elas, estén aquí, nos micros, ¿verdad?, presentando o seu, o seu programa propio a infraestructuras e a tedes, como decía Chelo, é mellor incluso cada a dar Así que eso xa está a base, ¿no? ¿Cantos alumnos e alumnas tendes... A día de hoxe e cantas profesores formais de, de alumnos 329. Somos 329. 329 9, sí. Temos pois dous dous grupos por, por cada nivel. Aínda que nós tamén buscamos aí un poquíño de como poder desdobrar para non ser tantos por aula, porque é verdade que o centro non variou desde que se construiu, temos unhas aulas pequeniñas onde ás veces pois acabemos desa maneira entón tamén buscamos a maneira de intentar ser un pouco menos por aula e intentar desdobrarnos para ter pois, tres grupos en primeiro segundo da ESO que ratios son as máis primeiro e segundo da ESO que, mais... da ESO, y que y... temos 30 alumnos teríamos sí. 30 alumnos por, por, por grupo e bachiller os eh, te... bachilleres sí. sí, tamén son sí. moi numerosos si tamén están a 30 por si aula se aí si non están desdoblados lo que pasa que luego hai asignaturas optativas con menos alumnado pero as asignaturas comunes están llenísimas, las aulas. Uh -huh. eh, que diversidade <ríe> temos neste, neste IES, non? Quero dicir eh, o que decíamos. Eh, entendo que reflexo da, do que vemos na rúa, non? Eh, Lógicamente, tanto en Canido, en Caranza, en calquer barrio, a día de hoxe, pues vivimos persoas moi diversas. Si, sí quizáis non é o instituto no que hai maior diversidade, quizáis tamén, en realidad, reflexa un pouco o que é canido, así que o que vemos é un pouco a diversidade socioeconómica que temos no barrio e tamén a diversidade cultural que temos no barrio, non é aínda moi notable pero como tampouco é ainda moi notable esta diversidade que temos en Ferrol que probablemente si acabe sendo eh, máis notable a diversidade nos próximos anos, pero que aínda non o é na, na actualidade. Uh -huh. Pero bueno, preguntabades antes de cantos éramos de alumnos eh, de profesores somos 33 sí. aída que hai dous anos éramos 35 sí, así que xa reporte... que estamos un pouco reivindicativos, sí. Hombre, Clara, tamén ¿sabes? queremos ¿sabes? comentar a radio Ba justamente por eso sí. ¿no? Claro sí. e que realmente iso hai anos, anosér 35 profesores é a perda de dos profesores, que parece que dos profesores como se van notar no día, nota, nota día a día do centroa not moi que se not sí. e sobre todo notase sí. en como podemos atender ao alumnado que final é o que o que nos importa a todos a nós no, e as familias Contános que nos quedan aí unhas minutillos eh, que quizáis estaría ben que aproveitedes para xustamente non creo que se, pero nunca se nunca se sabe que nos podes coitar así que un pouco vos as demandas non? Como, como centro público centro accesible eh, centro inclusivo onde aquí ten cabida todo o alumnado eh, que precisales que necesidades tres para mí fundamental es baixar a ratio porque bajando a ratio eh, la facilidade de atención al, al alumnado Es bonísimo para todos para el profesor y para los chicos uh -huh. y eso es una reivindicación que por ahora nos no ha conseguido y es la reivindicación yo creo principal uh -huh. que sería seguramente aumentando o profesorado Claro Sí, claro sí. En lo que se refiere a este centro necesitamos mellorar as instalaciónsQu hicir un centro que se construiu en 1966 si sí. non pode estar exactamente igual sí, en sí. 2026. o Chan. Por dentro fue hacia o primeiro locado, ¿no? no sabes que me sí. traspaso. A, sí. 50. Años? Bueno, si solo fuera eso, sabes. Se sí, sí. si vas a los baños y si vas, sabes, está sí, cousas que se necesita. non sí. sí. No. Sí. No solo mellorar, sino actualizar, digamos, son ¿no? Porque... aquí se necesitaría unha reforma integral, eh. ha o sea, ido sí. haciendo mejoras, pero, parcheando, pero bueno, ¿no? pa efectivamente, parcheando, ¿Cómo? pero non é unha reforma integral. Temos os nosos servizos públicos un pouco abandonados e olvidados, non, sí. non só a educación uh -huh. que a base, sí. pois eh, a sanidade, no transporte, en fin, que hai moitas cousas que, que efectivamente temos que seguir reivindicando. Algúna cousa máis que querades engadir, vos, chelo, se si nos queda algo importante no tinteiro. Pois, pues, eu creo que, nada, que no noso caso, pouco máis, daros as grazas por estar aquí, por visibilizar o, o instituto e o traballo que se fai aquí, e, sobre todo, o que hai desempezado a facer agora, tamén visibilizar o resto da, da comunidade educativa que, que temos, os rapaces e o resto do profesorado, e, sobre todo, iso, daros as grazas a vos e, por difundir o que facemos aquí. Pois, nada, grazas. Bueno, pois, moitas gracias, Lidia. Graziñas a vos. Lidia, te... Vai a pasar agora outra persoas para ser entrevistado E tamén me van a sustituir a min outra compañera da radio Mentre tanto, escoitamos unha peza de Lucía Pérez O Pai presenta O Faladoiro Eu oh, mirei pra os prados A da miña aldea Enchi me de aquel vento Que era da miña terra E foi o chegarme adentro Cando acordei que era O oh, que me dera a vida E vida de volver ya xa non teño moito tempo de deixala como era por eso, pero por eso can... pues continuamos aquí noí es eh, de Canido e agora eh, bueno, pois pues a ocasión de entrevistar a unha persona que forma parte tamén do claustro de, do profesorado deste instituto, e, e bueno, é profesor de galego, pero ten unha característica un pouco máis especial, que, a, a, ademais de ser profesor de galego, é escritor. Estamos con Enrique da Costa, benvido. Eh, Grazas. Que tal? Buen <ríe> Bueno, penso que e aproveito para presentarme que non me, no me presentei Bueno eu incorporo son Lupe e, e bueno, son, bueno, participo en Radio Filispín nos informativos neste momento no, nunha sección dos informativos de Radio Filispín pero vamos, que temos o tempo avanza moi rápido e, e quería, queríamos eh, aquí entrevistar E aproveitar todos os minutos que temos para entrevistar Enrique da Costa e decía que era unha característica especial a que tiña él, que ademais de ser eh, profesor aquí no instituto é escritor entón, é a primeira pregunta que a mí se me ocorre como le bastí iso de que Eh, ademais de ser profesor de galego neste instituto teñas outra vida señas entre comillas unha persona famosa como, como toma o alumnado como ves, como vives eso eh, a ver, a miña principal función evidentemente é de ser profesor non? é a miña profesión eh, ser eh, escritor benme digamos, por engadido, porque en realidad non é a miña, é a miña profesión En calquera caso, le vou xercendo, digamos, a miña escrita desde xa hai moitos anos, xa, creo, calculo desde o ano máis ou menos 89, 1989, co cal, creo que xa teño unha bagaxe o suficientemente grande como para ter, en fin, un certo afecto, unha certa inclinación a, a, a querer non, non ser un profesional de, da escrita que xa quixera, pero sí, polo menos, a, a, a considerarme como tal, non? E como se leva? Pois, a ver, é difícil intentar compasionar unha cousa coa outra, non entón, entre preparación de clases, corrección de, de, de exercicios, ocupacións varias, de, burocráticas, que cada vez temos máis burocráticas e demais, pois eh, impiden bastante dosificar o teu traballo. Non Xa que xera poder ter eh, unha continuidade longa de escrita, a miña escrita é bastante interrupta, pois porque... Chegas a casa e, ao mellor, cando pensas que podes dedicar un certo tempo, pois lembraste de que tens que preparar pois, calquera cousa que ten que ver con teu traballo. E entón, roubarle a familia tempo, madrugar moito, e, e, e que sei eu, sacar tempo de onde case xa nin, nin, nin hai. Bueno, vamos a, antes de pasarle a palabra aquí a compañera Merce, vamos a, a, a facer outra... Outra investigación ao redor do que a túa personalidade, que a, aquí a os rapaces e as rapazas que nos acompañan, pois é que eu agradezo moito. É a primeira vez que fago un programa de radio con público. Non sei se si a, a ti te pasa o mesmo, non? É, para min é a primeira vez. Levo moitos anos facendo programas de radio, pero é a primeira vez que fago con público. É, a verdade é que estou encantada de ver estas caras aí tan alegres e tan iluminadas pero precisamente quería preguntar por esa etapa túa anterior. A ver, eu xogo un pouco con ventaxa porque coñezo a túa familia. Coñezo que todas as túas irmás teñen algo que ver con a literatura, non da mesma maneira que a ti. Quero dicir, eu coñezo por exemplo, a Lupe, que, que é unha inmensa lectora, moi especialista en literatura infantil e juvenil. Sí. Eh, coñezo a Maite, vinculada ao teatro. que sí. Todas teñen Outra profesora que tes tamén, todas teñen de algunha maneira unha relación coa literatura. De onde vos ven a vos aí? A esta idade que, que tiñas, por exemplo, a mesma idade que ten o público que temos aquí, que pens, que pasaba pola túa cabeza xa en relación á literatura? A ver, eu son o cuarto de cinco. Irmáns, entón eu son, claro, case o máis o máis novo, non? Maitea é a máis é máis nova. É certo que a mellor puido terme marcado nunha certa medida a miña irmán máis bella. Non, miña irmán máis bella, claro, o curso máis esterio, foi efectivamente moi, mestra durante moitísimos anos en Maldúviño. E a mellor, eh, tal vez, ela foi a que inculcase de algún xeito esa devoción miña, por, por, sobre todo por, por prestar atención ao noso, á nosa contorna, non? ver que Eh, existía pues, unha lingua que non tiña por que ser necesariamente a, a castelar, senón que tamén tiñamos eh, outra lingua. Entón, eh, aquela cousa que inclusive pasaba desapercibida para moitos de nós, a pesar de estar nun contexto diglósico, eh, diglóxico, eh, pois, evidentemente levoume a fixar cada vez máis e ter máis amor pola miña lingua. non E meus avós, e meus tíos, eu via que eles falaban é unha lingua que a mí non me falaban eles, non? Eu son a fin ao cabo neofolante. Logo por outro lado, então todo iso foi pegando, digamos, na miña eh, no que sería a miña bagaxe, non? Dalgún xeito eu tamén eh, claro, son literato, son escritor de narrativa fundamentalmente, pero tamén son Eh, filólogo, a fin ao cabo. ¿no? Eu, por exemplo, eh, fixarme no medio levame ao estudo da toponímia. ¿no? Eu levo estudando na toponimia desde que entrei a traballar primeiro eh, en, en Fene, no Concello, ¿no? E fixe un estudo sobre a toponímia de Fene que está durmindo nun caixón realmente, pues porque había de ser publicado cunha subvención destas estratosféricas no seu momento, e nunca se publicou, non? Entón, desde aquela levo investigando no mundo da toponimia e noutras cousas, de crítica literaria, lingüística e o que fose, tamén. Entón, todo iso levame a, a digamos, a ter ese perfil. Que te parece, Merce, se si aproveitamos para preguntarles sobre a toponimia de Canido? <risa> <risa> sí, sin sí, sin sí, que estes tendas moi tú. Pero... <risa> Mira, eh, encantada de, de poderte entrevistar, Enrique eu gostaríame que ti nos, nos contaras eh, quizáis da toda a tua obra cal destacarías ti? cal é a tua preferida? Es, esa pregunta é complicada de responder porque sempre xa acabas tendo moito afecto a, son os teus fillos. Claro, teus fillos claro, son os teus fillos en realidad eu diría, claro, a miña primeira non sempre hai unha certa tendencia que digamos todos a primeira non o sea, mar para todos sempre que a miña primeira novela ademais coa que gañei opa por primeira vez o Carballo Calero para mim ten um, algo sentimental importante, claro. non queiras que non, que unha novela en galego e aínda encima facendo reivindicación do galego histórico, non escribo en reintegrado, non eu son creo que aínda hoxendía filosoficamente continuo sendo partidario de que haxa, digamos que lingüísticamente e culturalmente que nos alxeremos de algún xeito, non? ainda que se efectivamente a Portugal uh -huh. non que, que haxe esa comunión entón, iso, Mar para todos homens, para min é unha, unha novela importante, pero tamén me parece unha novela importante, creo pois, por exemplo, Entrada Xard o Xardín do Saber, onde recollo toda a, a vida de, de Hildegard e Aurora Rodríguez Carballeira que eu creo que, que son realmente eh, dous seres que eh, extraordinarios para serem novelados, para serem levados ao campo artístico. Non? De feito, tenes feito eh, bastantes eh, películas para, para o caso e interpretados os diferentes perfis. Non? En esa novela aparece tamén Vicente Risco e aparecen, en fin, toda unha serie de elementos que, que me son tamén moi moi queridos. non eh, Que sei eu? Eh, e esta última novela que acabo de sacar pois creo que llevo coller tamén bastante cariño porque, a fin e cabo, Peguei o salto a algo moi diferente ao que non estou acostumado. Non? Eu son máis dado a, na miña narrativa, mestruar xéneros, inclusive a non haber ningún xénero que predomine sobre outro, unha especie de mistelánea. Entón, aquí neste caso, acabo facendo unha novela de xénero, que é unha novela policial. Entón, un thriller policiaco nunca me meterá el e eu creo que, que en fin, que, que espero que guste e espero que, que teña pues, no sei, un pouco máis de percorrido que a melhor outras. Bueno, seguro segura. seguramente que sí. Eh, dúas preguntas, nun, a ver si, si se se poden contestar. Eh, porque a mí me interesa moito saber que tipo de alumno fuches ti antes de ser profesor. Pero tamén quería preguntar eh, se si ves... Eh, diferencia non levas varios anos de docente si ves que hai diferencia na actitud do alumnado a respeito do galego eu sospeito que hai unha peor atitude que hai uns anos non pois non sei o, o percibo non? na perda de falantes nestas idades mm. eh, a, se vese a, o enfoque mesmo da asignatura de galego que eu creo que en, en secundaria sí. está máis enfocada a competir co castelán en gramática, en, en no estudo da, da semántica, etc. E en menos enfocada en gañar eh, falantes, non? Entón, a ver, cal é a túa opinión? A ver, niso? pero eu, eu fón estudante normal e corrente. Non, en realidad, eu comecei a encontrar o meu camiño cando dixen, eu teño que cursar letras, non? Entón, eu fixe en bacharelato de letras e a partir dai, digamos, fón xa sendo outra... Outro tipo de alumno. Eu creo que aí encontrei o camiño. Eh, por outro lado, eu creo que o momento actual é bastante hostil en, en todos os aspectos. Non alumnado... A ver, eu sempre digo, sí, é moi diferente, pero logo, na verdade, a mellor tan diferente non é. O que pasa que eh, o mundo é tan complexo, tan diferente ao que vivim eu ou puidexe vivir ti, que, que máis ou menos seremos dunha no, quinta... Non, eu son da idade de Lupe. Bah, pois <ríe> un, poquinho mais, un poquinho máis bello da camín. Mm. Eh, eh, pero en carquera caso, digamos, as diferenzas que pode haber entre Lupe e min tampouco son tantas, mm. non? O salto cualitativo realmente xa son estas outras xeracións. Non teñamos eh, digamos, eh, toda unha familia que vivía na aldea ou que tiña contacto directo co, coa lingua galega. O alumnado actual prácticamente non ten contacto coa lingua galega. Non, os medios de comunicación non ven a televisión. A TVGA é unha verdadeira desgraza porque cando puido eh, non ofixo ou si oficio durante un período, por exemplo, o Xabarin Club. Evidentemente, o Xabarin Club e a xeración do Xabarin Club Digamos, foi tal vez o último enganche, enganche real ou que se intentou facer algo eh, pola nosa lingua sen ser estritamente no, no campo, digamos, educativo. non Porque parece que todo, todo o peso é como se recaese sobre nós Evidentemente, a sociedade ten que, que tamén educar e a sociedade cada vez educa menos. Non? Na nosa xeración, eh, a sociedade estaba aí e nos... Respetamos a esas maiores cousa que hoxe non existe entón evidentemente eh, nós non temos eh, ferramentas suficientes nin, nin, nin a destreza suficiente como para saber e poder educar e poder convencer a, a este alumnado pues, para que prosiga non? con este labor necesario de que haxa un recambio porque nos deixaremos este mundo eh, morreremos, morreremos como falantes pero se non hai enganche detrás non conseguiremos nada Eu conseguino cos meus fillos, pero sei que é un traballo un labor inmenso. Non vou facer agora a poloxía, non vou, apología, vou dicir o que, o que as que teño pasado, as veces, con meus filhos. Non? Pero eu conseguín que meus fillos si o falen. Cosalunos é outro cantar. É difícil. Pero a semente está aí. A semente está aí, supongo que sí. A semente, a semente sí. está aí. E que temos que despedirnos de, de Enrique, a verdade que é un... Lucio, eh, gostaríame contar que, que Enrique mm, emprega moitos escenarios desta zona, por exemplo, Cobas, eh, nas súas obras, e quizás no seguinte libro pode estar inspirado aquí, non é de Canido, ¿verdad? que mellor pode pasar algo. Así que, pois, nada, darte as grazas, vale? Mil grazas. Pues nada, da, a, vos, a vos, a vos. Moitas grazas a vos. Bueno, tes público, eh, Enrique, tes público. <risa> Vamos a, a continuar con a seguinte persoa que temos aquí sentada con nos nestas mesas, o público xa vimos antes entregadísimo ao profesor Enrique e supoño que bueno, pues a Bruno Castro pois tamén se lle aplaudirá seguramente a final da entrevista, porque estou vendo moitas caras sonrintes e aquí o Bruno pois dándole os dedos na mesa así, pero seguramente estará máis nervioso eh, cando ten que competir, porque Bruno, bueno, pois é atleta récord galego de salto de longitude e eh, polo tanto pois un alumno que, que claro, que non podíamos deixar de entrevistar ¿Qué tal está o Bruno? Eh, ben, ben, contento de estar aquí ah, pues eso é estupendo porque nosotras máis de, de terte aquí en que nivel estás? que estás cursando agora mesmo? estou agora a nivel nacional intentando conseguir ir a un europeo ou algo así estos anos intentando melhorar pouco a pouco moi ben, en o instituto que curso tens? ¿En, eh, en cuarto da ESO bueno, un, estás aí na reta final estás aí na reta final da ESO Eh, é un curso non tan complicado, mellor como o terceiro, supoño, pero é un curso que hai que traballar. Hai que traballar, hai que estudar. Como compaxinas iso con a túa actividade deportiva? Bueno, de momento para estudar non teño moito problema. Tampouco lle dedico tanto tempo. Entón o compaxino ben de momento. Tampouco entreno dúas horas diarias, só so. entón teño tempo para todo. Bueno, dúas horas diarias e en que horarios? Eh, de seis a oito de 6 a 8 bueno, pois eh, según as últimas teorías que hai eh, na adolescencia no vosso caso pois costa vos moitísimo máis madrugar realmente hai un movimento a nivel internacional que quere cambiar os horarios dos institutos para que non teñades que madrugar tanto, porque parece ser que sodes máis activos mentalmente a partir do mediodía entón Claro, ter que entrenar pola tarde eh, tamén mm, te pode restar, non? De horas de estudio, de máis concentración, te dices que o levas ben. Pero moitas veces se recoñece ese esforzo que facedes a xente deportista. Sí, a ver, que, que iras ou non, tes menos tempo para estudar, pero se organizas ben, hai tempo para todo. Bueno, persona, xa se te ve unha persona optimista de partida, non? Optimista. Que opinan os compañeiros e as compañeras da actividade que faz? Hai alguén que, que vai a verte as competicións? Bueno, de compañeros, que teño varios compañeros que entran conmigo, ah, entón, sí, normalmente. Bueno, entón, le va a ser claro. Sí. Le va a ser millor. Verás, Lupe, eu, eu sei que, que Bruno, ademais de salto de longitude, que é unha dos seus fortes, non teño dúbida, pero sei que tamén corre... Distintas distancias, sí? Contanos un pouco, que, que outras probas faz? Eu, de momento, tamén fago velocidade, que son compatibles cos saltos, que ir a son non, tamén tens que correr rápido para saltar, uh -huh. entón, compaxino así. máis nos, nos entrenos, dedicolle máis tempo á velocidade, que os saltos se forza. Tanto como saltar, eso son poucos entrenos de preparación, máis desde a base gimnasio, eh, entrenos de velocidade. Cales son as túas marcas? En eh, En triple salto teño 14,48, uh -huh. en salto de longitude 6,85. Xa casi 15 metros, non está nada mal. Uh -huh. Penso que é unha marca que fai xente bastante maior que ti. Sí, bueno, a ver, os profesionales están saltando moito máis, pero... Sei, a, a nivel galego, pois os maiores tampouco están saltando moito máis. Exacto, cale, cale por exemplo, en sub 21 ou así, cal pode ser a marca de, de triple. Pois menos que a tua. Para entrar a un campeonato de España será 14 metros ou así, algo menos da miña marca. O sea que ti xa estarías dentro se tubeira, se tu beras un uns máis. Sí, claro. Bueno, pois pues estupendo. Agora eu quería volver para, a mirada para o instituto. Hai aulas de educación física. Sí. Eh, a ver, outros sistemas educativos que coñecemos, por exemplo, o sistema educativo en Canadá, a asignatura de educación física eh, todos os días a primeras horas da mañá. E logo polas tardes in, hai actividade deportiva. Entón, eh, ti como ves a situación das aulas de educación física, como deportista, eh? como pensas que, que habría que cambiar, si pensas que hai que cambiar algo? Bueno, pois non o teño moi claro, porque, a ver, é moi diferente a outros países. Aquí tens dúas clases a semana, non é casi nada, entón tampouco é non te incita a facer ningún deporte ni nada. É moi diferente. Claro, se faz todos os días, o mellor, tes máis gusto de facer un deporte pola tarde ou outra cousa. O sea que ti verías a necesidade de aumentar no? a actividade física no, nos institutos. Porque, claro, que pasades? Unha media de cinco horas sentados, non? Sí. Sentados nunha cadeira e, e aguantando aí do do corpo e da, da tensión nunhas cidades onde o movimento para vos é fundamental e ves diferenza na, na actividade física no instituto entre as rapazas e os rapaces? Si, sí, hai algo de diferenza físicamente xa é bastante diferente Claro, pero digo de, de querer de valorar a actividade física ti como ves? Si, sí, eu vexo que eh, por exemplo No meu curso eu vexo que moitos nenos son máis... Movense máis cando fan os deportes e tal que as nenas. En general, tamén hai excepcións. Moi ben. Eh, na túa familia, como, como levan o de que te dediques ao deporte e tamén teñas que, que, que sacar adiante os cursos, non? Hai algún tipo de presión ou... Como, como levades a nivel familiar? Eh, bueno, eh, eu creo que o levamos ben porque tampouco, claro, eu non me exixo tampouco tanto nos estudios Eu non saco sobresalientes todo, son máis un estudiante notable Entón, e os meus pais tampouco me exixen moito, senón os temas das notas E o compaxino ben así cos, en, cos entrenamientos, então, tampouco me exixen moito E quen te convenceu, quen te influiu máis para que dediques unha parte da tua vida a este deporte? Eu creo que o meu entrenador, sobre todo. O que máis me influiu para entrenar máis, eh, que se me daba ben, foi o meu entrenador. E as notas en educación física, como van? Bueno, ben, en general ben. Bueno, hai unha carga tamén teórica na asignatura, non? Si. Sí. Unha carga teórica, e exámenes, vos fan exámenes sobre esa, esa parte teórica da asignatura. Ti como ves eso? O vexo ben, tamén é importante saber cada función do corpo, os músculos e tal. E xa que é un enfoque diferente que o que se lle dá en, en biología, por exemplo. Entón, é o vexo ben. E tampouco temos moitos exámenes teóricos, un por cada trimestre. A parte, son moi asequibles, son moi fáciles. Bueno, pois seguramente xe será un gusto terte como alumno. Seguro. Perfecto Seguro, mira, eu quería preguntarlle a Bruno antes de rematar eh, Que terá que pasar para que te vexamos nunhas olimpiadas? Como que, que terá que pasar? Non sí, Que terá, terá que acontecer? É dicir, todo o que estás a facer vai te levar a unhas olimpiadas? E que pensas? Eu espero que sí. Que sí. Eu esforzo-me cada día, que o meu objetivo é ir a un mundial, a unhas Olimpiadas, cando se xa maior. Intentar ser profesional. Moi mm -hmm. ben. Pois seguro que o conseguirás, non? A ver, a ver, <risa> esperemos. Nada, darche a Nora Boa, vale? Ese a despedir, a Fico Lupe... Si, sí. eh, bueno, pois supoño que aquí a, a, o público, cando acabemos esta entrevista, dará moito ánimo, porque creo que é importante que figuras eh, como a ti, que representan esforzo, que re, representan bueno, eh, marcar metas na vida eloitar el para conseguir esas metas, pois pues que señan un exemplo para, para aquí para o instituto e unha bandeira dentro do instituto. ¿no? Talento de canido. Así que moitísimas grazas, Bruno, moitísimas grazas. Aplausos. Bueno. E agora temos unha persona, outro alumno tamén moi especial. Acabamos de entrevistar a un alumno no ámbito deportivo, pero agora vamos, vamos a, tocar, nunca ca mellor dito, outro tema. Temos con nós a Diego Rey. Hola, Diego. Hola. Bueno, cando empezache con esta afición que despois vamos a escoltar. Empecé aos oito anos cando fixen a proba de acceso ao conservatorio pasei na congreces. Eu había tocado piano, pero non me gustaba, non me gustaba nada. Entón quixen probar algo novo, algo que me fixera a rir, que fose divertido. Eh, dixen que podo probar. E ao final, provei o saxofón. E aquí estou. E de onde che ven a afición pola música? A afición pola música viño de que o meu irmán, sí? desde pequeno, había no meter no conservatorio e fixo a probar accesos aos oito anos, que é a das mínima como eu. Uhum. E... De, de aí, os meus pais estaban empeñaos de que eu tibera que ir ao conservatorio. Algún deles son, son músicos ou son... Non, no. un Pero... deles é ingeniero de caminos e a outra é profesora. Uh -huh. Pero viron actitudes en ti, hacia a música, non? Que hacia o no vale. O meu irmán era... Sí, por virtude, era moi bon, malia que o deixou. Uh -huh. Sen embargo, en min, o único que viron era que como o meu irmán iba ao conservatorio, pois e eu non iba a ser menos. E algún autorismo é o teu? Non. Bueno, no sei se as compañeiras. Si, sí, eu teño unha, bueno, que eu acabo de quedar estupefacta co que acabas de contar, porque todo mundo peleándose por unha praza de piano no conservatorio, supoño que será o San onde, onde estás estudando. Pois, todo mundo peleándose por entrar en piano, e Ebaste, entras en piano, o e o deixas. E te vas a outro instrumento que dentro do, do que é a a selección de prazas, non? pois pues parece que está reservado a xente que saque menos nota que a de piano. Entón, bueno, eso, acabo de quedar estupefacta por túa historia, me parece do máis original e do máis significativo de que realmente eres un artista, porque os artistas son así decepcionais, sí. non? Que son que, os que elixen, además. Como que acabas de contarte. A min me interesa moito a parte do instituto e coñezo porque me toca a nivel familiar, o esforzo, o grandísimo esforzo que facedes a xente que estudades e compasinades o conservatorio, porque o conservatorio é disciplina, é estudo, moitas horas de edecuación, moitas horas de práctica do instrumento. A ver, como fas ti? Como fas? A ver, eu que conste non son un estudiante modelo no conservatorio. Son unha persona normal que toca o saxofón. Non son nada... Moi bo, pero eu sei compaxinarme ben co instituto. Sempre sei facerme ben os horarios, aproveitar o tempo que teño na casa e todo para que poida compaxinar os exames do conservatorio e os do instituto sen volverme tolo. Xa <ríe> o sea que te sabes Oye. organizar. Ben, en que, en que curso vas no instituto? No Instituto, en segundo da ESO. En segundo da ESO. E no Conservatorio? No Conservatorio, en segundo de profesional. En segundo de profesional. Bueno, pois... Eh, a verdade é que admiro esta esta xente nova que é capaz de sí. de organizarse tan ben. Si, sabes moi ben porque tes moi decente. Si, se adisen que que tiña familia, si. Ten peixe tocar, va este moi ben. Si, sí. e sí. outra que toca que está en viola Ajá. tamén. Si, sí, teño dúas dúas netas no conservatorio, Xiana e Aldara. Xiana xa está en Coruña en profesional e Aldara aínda está no Xanbiaño. Pero y, Como, como, como ven? Os teus compañeros de aula se interesan polo que estás facendo no conservatorio? lles eh, parece algo algo rarito? O que fas? Como pensas que valoran esto? Mm, non, é normal para eles. Non vexo tampouco que sea algo que me condicione o ou que me poña unha etiqueta. Non me... Afecta, é iso. Moito ben. Que vale. bueno, vamos a escoitar a, sí. a, a, a este chico co seu saxo, vale, que vai a ser moi interesante escoitar a alguén tan xoven como é. E con un instrumento tan sensual, tan sensual como é o saxo. <risa> Comenzamos cando queiras. Bueno, están lle colocando aquí uns cascos. Eh, están colocando cara ao público que temos aquí, unhas 30 rapazas e rapaces. Poquinho máis, eh, Lupe. Contei mal. Ay, 40, seguro. Eh? no bueno, para xente que non puido ver como como tocaba aquí o, o, o alumno deste instituto Diego Rei decirvos que seguramente terá moi boa nota ou moi boa impresión do profesorado do conservatorio en canto á interpretación. É eh, Diego, a que si, sí, a que o profesorado do conservatorio dixe, o teu profesor de instrumento dixe que eres moi bo interpretando porque non tocas só co instrumento e que xa vixe des que toca co corpo non que que, que fai con o xaso e con o seu corpo que solo sexa unha xoa cousa que estamos vendo interpretando a súa peza quero dicir que vas ter moi bo futuro como xasafoñista en hora Diego Venga, Pois seguimos aquí entrevistando si sí. sí, a, a Laura Díaz e a Alejandra Pedreiro. Elas son xogadores do BASI Ferrol. Seguramente... Bueno, chegaxe desa tempo, porque sei que estades con exámenes, que iso é moitísimo de agradecer que esteñades aquí, porque esta semana é terrible, bueno, sei polo menos para a xente que está facendo eh, segundo de bachillerato esta semana é terrible de exámenes, eh, e seguramente, non sei se chegaxe desa entrevista que fixemos con Bruno o atlet, o de atletismo, cando decíamos... Bueno, falábamos da asinatura de educación física, falábamos das diferencias na actividade física entre rapazas e rapaces e, bueno, pois pues, temos sentadas a dúas atletas aquí a ver o que van a opinar elas. Elas, xa digo, son xogadores do Basi Ferrol e alumnas de aquí do, do Instituto Lupe, de Canido. Como, Lupe, como ves aquí temos de todo, eh? este instituto é unha pequena xolla, non? Sí, eu, eu penso que o que bueno, é unha xoia é a mocidade. A, sí, a, foi... a pesar de que se critica, se sí. moitas cousas, pero o estamos comprobando, o estamos sí. comprobando en directo. Efectivamente. Por bueno, eso... vamos a empezar aquí con Laura e con Alejandra. Eh, a ver, calquera das dúas, se si xogades, en que categoría estades? Bueno, non somos infantiles, pero xogamos en equipos distintos. Era xoga na Liga Local e eu xoga na Liga Galega. Ti xogas na Liga Galega, moi ben, e ti claro. estás na, na, na Liga Local. Como foi que vos achegatxe de xa o baloncesto? Bueno, eu empecé porque a, a miña tía xogou na selección galega de baloncesto, chegou eh, a xogar na primeira división española, pero tivo que deixar o baloncesto para rotulado o ligamento cruzado, entón eh, xa como que na miña familia o baloncesto está moi arregado, moi ben. Sí, sí. Que pena, eh, sempre as lesións son as que truncan moitas, moitas carreras. Eu, sí. eh, a miña nai eh, xogaba baloncesto de pequena, eh, o meu pai tamén, entón o ten enculcado desde moi pequena. Xa, xa vos ven de familia, entón, xa vos ven de familia. Sí, que importante son as familias mm. eh? Bueno, eh, a ver, nesta cidade temos pois a honra, non? Temos a honra de ter unha equipa como Vasi que que está poñendo o deporte feminino moi alto, non? Eh, como vedes eso? Como vivides vosotras? que o vosso equipo, as mulleres do vosso equipo estén conseguindo, que están conseguindo? Pois, pues, oi, Yo, eu o veixo moi ben, porque, porque eh, as, desde un inicio as mulleres tiñan moito desfavoramento de, respecto aos homens, e a parte as capacidades físicas van pouco a pouco mellorando para as mulleres, cada vez hai mulleres máis altas, cada vez o xogo do baloncesto é moito máis técnico, cada vez hai máis mulleres, por, por exemplo, no Vaxi, e hai tres equipos na categoría infantil de mulleres. O sea, cada vez as nenas xogan máis ao baloncesto. É ti, como ves o que o base colla tantos triunfos, non? Claro, é moi bo tamén para eh, a cidade, porque así está como inculcando, as, en este caso, as nenas a xogar a un, a un deporte. Pero pensades que este deporte femenino, a pesar de ter tantos logros, ten a presencia tanto nos medios de comunicación como axuda das institucións non? para seguir adiante ou pensades que aínda hai que apoiálo máis? Sí, tendría que apoiálo máis. Eu creo que cada vez se apoia máis e se cabeza hai máis empresas, que, por exemplo, o Baxi, eh, antes, agora temos un patrocinador, cada equipo, do Abaxi, ou seja, cada hai máis patrocinadores e máis empresas que axudan, pero eh, creo que sí si que hai moita diferencia respecto ao baloncesto masculino aún e outros deportes como vedes a diferencia con outros deportes a ver, respecto ao fútbol eu creo que é bastante diferencia porque o fútbol é o deporte que a xente ve máis e aunque se queira cambiar non, non podemos o sea, é verdade que o baloncesto pouco a pouco vai ganando o sea, vai ganando triunfos vai ganando cousas que a veces máis visto pero o, pero a diferencia con fútbol sempre vai vai estar Ben, eh, como levades, como compasinades os estudos con o deporte? A ver, eu o que teño eh, de xogar en Galega é que entrenamos a parte da hora e media temos unha hora de físico, entón moitos días entre entrenar inglés teño menos tempo para estudiar, pero por agora, por agora levo ben Canto tempo, canto tempo, a cada semana? A ver, eu entreno eh, dous días, dous horas e media e outro día unha hora e media E, los, e o fin da semana xogo pois por toda Galicia. E ti? Eh, eu estudo eh, tres días, unha hora e media, e o fin de semana teño partido pois por a Coruña. Vas, eso te moves pola provincia de Coruña, non? Si, sí, normalmente pois o Ferrol, o Ponte de Hume, as Pontes. Vale, e quente leva a eses partidos? Eh, levame o meu pai. Teu pai, no? Aí sacrificándose duramente. E no teu caso, que en... A ver, no meu caso, eh, temos un bus para cando xogamos en Ourense, en Pontevedra, pero se xogamos en Lugo, en Santiago, esos sitos ten que levar nosos pais. Claro, de quero dicir que aí creo que, que sempre hai que facer un reconhecimento, porque porque se non tens unha familia que te apoie, é moi difícil, moi difícil. Os clubs non teñen tanto tanto tantas posibilidades de, de organizar un transporte colectivo para todo o equipo, non? non teñen esas posibilidades. E hai que contar sempre con o apoio da, da familia. Non? Pero, bueno, e a nivel... Como lle preguntamos antes a Bruno A nivel da educación física como vedes aquí no instituto? A ver, eh, nos temos tres horas a semana de educación física O sea, eu creo que debería de haber máis porque moita xente non fai máis deporte e se fai educación física xa le inculcan desde un inicio a facer máis deporte porque hai xente que só so fai o de educación física, cando o mellor para o corpo é para a saúde educación física, porque a lo mejor educación física é máis importante que outras asignaturas É é. Claro. Eh, ademais, eh, a única eh, de cursos, segundo da eso, é único que ten tres horas, porque os demais teñen só duas horas a semana e eh, é moi pouco. Claro, e vos en que curso no, estádes En segundo. segundo. Vosotros estades en segundo. Vale, a ver, eu non, non sei se si, si ao mellor o que ti quiseis decir, dicindo que a, a educación física é máis importante que outras asignaturas realmente o que, o que queres expresar é que é necesaria esa actividade física e manter a saúde do corpo para poder logo atender esas asignaturas, non? E sobre todo a xente que tenga o mellor unha atención máis baixa, activar o corpo botar esa enerxía eh, fora pode logo axudar a atención a ti sucede así caro ou sea, eu eh, facendo unha cosa que a mi me gusta eu presto máis atención o sea quera só no prestas máis atención ao que te gusta entón eu creo que a educación física parte de que o sea, a saúde é o máis importante realmente entón eu creo que se empeza xa facendo un deporte que xa te o sea, te pone activo porque realmente madrugas moito entonces estás aí medio dormido es, eh, claro que lle gusta eh, porque o sabe defender moi ben enton, sabe defender moi ben claro, facer un deporte ou un xogo que a ti te gusta antes estás moito máis atento a lo mellor porque estás máis desperto eh, ao final ti ao facer ese deporte ademais que che guste eh, como que desconectas de demais te desestresas cando tes moitos examens moi ben moi ben defendido nos encantaría seguir facendo voss preguntas pero temos que cambiar así que pedimos un aplauso para estas deportistasman sumar navegantes poman sumar baixaran grande xes ya <risa> por má seco tamaiola que ali por maio floreza un buceiro que ali por maio a flor do veiteiro leve o saroma salen na maro Se algún corraló Muy ben, pois pues aquí seguimos Co Filispín Bai Noi es de Canido Eh, con este alumnado estupendo que nos ve arropar toda toda maña. E agora vamos a dar paso a pues temos por aquí a lado a Jesús que o artífice de que hoxe esteamos aquí realmente e a Jota Pero vamos a empezar por J, porque J ten clase. Jota e ten, ten un pouco o sea. máis de prisa. <risas> Efectivamente. Contanos un pouco J, que adicas ti o teu tempo aquí no es. A ver, eu son outro exalumno máis que tamén é profesor, pro... en concreto son de matemáticas. Estes alumnos que hai aquí diante son alumnos meus, de feito. Eu podecilo así son de canido toda a vida, para que saiba como era canido antes, son de onde Ondero Valgaliano. Mm me en bra des entra imprenta a tapicería son de Valle eso eh? pos bellios do lugar e iso levo xa 10 de anos desta volta xa era clase aquí fu alunos alumno nos 90 digamos que son de agora vivo no infernino son de canido canido canido canido <risos> moi ben bueno eh, que como vesti a diferencia entre o instituto onde viñeches ti a estudar e agora <risos> A ver, os alumnos son alumnos como a sempre. Eh, probablemente na miña época ainda as montábamos máis gordas. Iso é un feito. E son adolescentes e como tal se comportan. Claro, o tema é que cambiou o sistema educativo e veñen con algúns con 11 anos, cando, por exemplo, eu entrei con 13, que son do dos finais de ano. Non? Nese sentido non cambiou gran cousa. Cambiou un pouco a sociedade no sentido de que o que había antes que canido era a filial, non? como aínda que dixo ese ser filial no 82 para non ser a filial. Eh, realmente tiña esa idiosincrasia de centro, de barrio, iso perdese un pouco, porque é moi habitual que hoxe en día veñan alunos de Neda, de Narón, porque van onde máis ben traballan os pais, iso antes non pasaba. A ver, sempre houbo alunos, obviamente, de Cobas, Esmelle, Brión, en San Xurxo, iso sempre houbo, pero hoxe en día podes atopar alunos de todos lados tes alumnos que o mellor foron a colexo San Isidro de Neda, poni po, un exemplo, non? Eh, isto leva pasando moitos anos xa. Así se montan os, os follos que se montan de coches como oxe que estaba a policía fora para que, para que os pais non apazcase no paso de cebre e tal, non? Iso cambiou. Antes a xente viña andando e o mellor desde o cruceiro canido o mellor a algún pai que trae os cativos en coche. Non? Iso quillimos facer. E así, somos así. Non é, que, non é algo a lleo centro, non? Nese sentido. Pero bueno, é así, todos cambiamos. Así Eu que... quería preguntarte XJ, se J, C, as a túa asignatura as mates sin a ser esa asignatura que moitas veces atraganta habé unha materia especial no sentido de que por exemplo en primeiro deso, é a única materia na que hai resolución de problemas como tal e iso, eh, a gusto de problemas implica situacións de incertidume non pase ninguna outra materia en primeiro a outra materia de ciencias, digamos, básicas puras, é eh, biología en primeiro e non hai problemas como tal Non quizás un pouco en tecnoloxía, pero son moito máis aplicados entón, claro, iso é inevitável eh, en matemáticas tens que ter moitos feitos guardados na memoria a longo prazo para poder resolver problemas e iso vai ser así sempre o que tento transmitir os cativos, estes ben saben é que non se trata de que Eh, as matemáticas che a ser resultar fáciles senón que che ten que gustar que se xan difíciles eu, por exemplo, digo unha cosa que nunca me creen que, que a maior parte dos problemas que tento resolver eu non me saen no, evidentemente non os queixo explico a eles non? <risos> vaya, fa vaya farsante seria pero os problemas que resolvo eu como hobby non me saen a maioría pero me gusta que non me saen ese é o tema. Por eso, eh, te to, gustan as matemáticas. De todos os xeitos, tamén é certo que na resolución de problemas mm. e tal como está enfocado o sistema, mm. hai outro factor que non ten nada que ver coas matemáticas, mm. que é a comprensión lectora. Sen dúbida. E aí é un hándicap terrible para o profesorado. Pero, mm. bueno, eu queria... comprensión reconducir... lectora en matemáticas non é exactamente igual. É unha mm. comprensión lectora de textos informativos, claro. non é como ler un texto literario. Claro. Mm. Mm. Eh, de todaslas maneiras, eu quería volver ao inicio da, ao inicio da, da entrevista eh, e ver a ver que, que opinas ti ou como ves esas corrientes que hai agora non? Que opinan que antes se xía máis alumnado, que se estudaba máis ou outra corriente falando precisamente das familias que eh, opina que as familias agora suplen o que é a relación entre o profesorado e o alumnado e que mostran moita agresividade non? Con, na relación co o profesor. Ves no, nas redes sociales, a profesores opinando sobre os seus alumnos e sobre as suas familias eh, defendendo esas tesis, non de que, bueno, é que agora pode vir un pai e te amenaza e non pasa nada e tal... Como vestí esas corrientes? A ver, eu en xeral non teño grandes problemas. Entón, claro, teño unha postura xa que, digamos, un pouco privilexiada, non? Ainda que tiven o meu, eh, que fui un xefe de estudos deste centro e vivi bastantes. Pero, que sucede? A ver, é como xornalistas, que se o único que hai son boas, boas noticias non hai noticias, non? Good news, no news, non? Uh -huh. eh, normalmente a xente sempre conta as cousas malas. Ninguén conta que a maior parte das familias son normais que a maior cativos son cativos normais entón claro, que vas contar? aquel día que aquel que case te agrede ou gride, digo pero que dicir, eu creo que iso vai coa sociedade tamén o que sí que é certo é que cada vez hai máis xente que ten, isto vai soar un pouco pedante pero ten unha relación coa función pública un pouco case neoliberal e dicir, consideran isto como clientes, non como cidadáns. iso é certo Pero muy non sou familias. A tamén hai profesores así. É sí, moi vou... interesante ese punto de vista, efectivamente. Que coste que eu viña a contar algo gracioso aquí, esto, poniéndome <risas> moi <muy, muy> serio. <risas> bueno, creo que j ten clase. Sí. Eh, sí, faltounos además... faltounos comentar con él a súa particularidades de gran surfista que nos no, informaron No, no, eso eso ah, Jesús. De de eh, bueno. No, Surfero que que aquí alumnas que tenemos aquí muy pretiño nos contaran una fortaleza importante de J. que destacaría No, de no, esto? por favor. <ríe> <ríe> bueno. Ah, pues, muy rápido. Está bien porque explica rápido, ¿verdad? É unha debilidade Unha sí, debilidade eh. Vale, o xa sea, que é gracioso É un profe gracioso, fai nos reír Moitas anécdotas contan as clases muy Bueno, iso fai que ben. a clase Se xa máis levadeira Explica moi ben eso xa bueno, é Eso xa é. Iso ah, no. podía contar Joaquín que tamén máxima. lle di clase <ríe> <ríe> moi boa persona, e eh, creo que eso é o que bueno, pero que vamos a darlle un aplauso mal. a J. Vale. vamos a dar un aplauso a J. Vale. bueno, bueno. Eu, eu lisco dar clase, so, quedeis en contar o día que durmín as escaleiras cando fixemos un pecho aquí no, nos 90 moi ben, gracinhas, jota. jota ala, Sorta chao ben, mentras, Jota vai seguindo Siga sí. pouco. Mui ben, quédanos aquí. Jesús <risa> a, a Jesús quedalle. Un pouco difícil despois desta de gran actuación do j Queda aí un pouco difícil, ademais sabemos que é o primeiro ano que estás aquí. Sí, o primeiro ano, eh, sí que é moi difícil. A verdade, é superar o DJ é eh, casi casi imposible. <risas> bueno, eh, non creo, eh. supoño que o feito de que ti sexas o o protagonista, o artífice de que esteñamos aquí, vais dar moitos puntos. Así que, pouco a pouco, irás sumando puntiños porque isto que estás facendo hoxe aquí pois tamén é moi importante, polo menos para a xente de Radio Filispín, desde logo, estamos agradecidísimas. Encantado. E o alumnado, que penso polas súas caras, que o está pasando moi ben tamén, escoitándo falar de outra maneira e escoitándo vos falar de, desde outra perspectiva, pois supoño que tamén irá metendo puntos, premios na túa caixiña, no teu xofre. No, eh, volveremos dentro dunhos anos e veremos como, como está... A túa situación como profesorado de aquí non? Eh, De onde xurde concretamente a idea deste curso de radio? Bueno, Eu xa o ano pasado na, estaba en Muros e Xa fixen un curso de radio eh, pois Na formación que facemos os profesores eh, Claro, non xurdiu nada nada ali Non xurdiu nada Pero aquí volvín a facer outro curso parecido Non era o mesmo Eh, de súpeto, pois, eh, claro, dime conta que, que tiñamos aquí o Carón Nos, eh, o, o centro cívico de, de Canido, que é maravilloso, que teño que ponelo en, en, en valor precisamente por todas as, eh, as actividades eh, que fan que son... Un día eh, pasei por ali, queden mirando para o taboleiro, eh, todas as actividades que tiñan, era impresionante. O ven que funciona... Eh, eh, o, o, mm, os servicios que dan eh, E despois, claro, eh, tiña tamén así, tamén así o meu eh, a Man, Pois a Vicente, pois que sabía que estaba Dende facía moitos anos en Radio Filispín E eh, unín ideas, non? O curso que fago eu de radio Mais teñimos aquí o Carón, pois, eh, Radio Filispín Estaba claro que tiñe, tiñemos que facer algo, non? <risa> Muy ben. Eh, a ti de onde che ven a afición á radio? Porque a radio é algo eh, como unha especie de droga. Antes de metervos en radio, a ver, eh, cuidadinho, rapaces e rapazas, porque como provedes a radio, xa sabedes que vades a quedar en enganche a to final das vosas a dos vosos días. <risa> entón, a ti de onde che ven esa afición ou ese enganche pola radio? Bueno, eu desgraciadamente eh, levo moitos anos de profesor interino, eh, sustituto eh, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque tiven que facer moitísimos kilómetros mm. eh, tiven que cambiar de casa pois habitualmente eh, pasas moito tempo no coche, e no coche eh, na autopista o mellor que podes facer é poñela radio. Eh, eh, sí poñ, eh, a radio si que poña posa a túa música e eh, tal, pero eh, Ahora mesmo, pois pues, Spotify e tal, pero non hai nada, nada como a radio. A radio penso que ten un algo especial, ten un eh, ten que, che, que te engancha, que eh, escoitas, xa pode ser pois eh, programas de, de, de todo tipo, non? Sobre todo de música, pero, pero tamén pode ser noticias, eh, op, eh, opinión, eh, política, etc. Etcétera, etcétera. O sea, penso que, que de aí tantas horas Eh, pois na, na autoestrada pois, pois é o que, o que fixo Efectivamente unha, Un punto de vista moi interesante Eu estaba pensando eso Xustamente, non? Que a radio ten a capacidade de, de que parece que che falan a ti Cando escoitas Como só escoitas, non? Parece que nos están falando A nós directamente, é moi bonito Tamén queríamos resaltar A... A outra parte de Jesús, ademais de profe, porque tienes profe aquí, Jesús Ares, de... Geografía e historia. Geografía e historia. Pero fora do centro... Mm. Fora sí. do centro, fago surf, e windsurf. Exacto. Fun durante bastantes anos monitor de surf. Fun tamén monitor de windsurf, no enferro vento, que é prácticamente como unha especie de ONG de windsurf, porque o facemos casi por, por, a, por amor a arte. Sí. É así, o temos en Caranza, o noso club de windsurf elevó pois, fixade, vos creo que desde os 15 anos Teño 52, pois a uns cantos anos facendo Primeiro windsurf e o ano seguinte de facer windsurf con 15 Xa empecéi co, co surf uh -huh. sí, Deso de, de coñezo, a, a parte de outras cousas Coñezo a Vicente, pois... Eh, pois dixo de, de, do, do sur, Deporte do Sur. A ver, a min gostaríame seguir falando contigo no aspecto moi desconhecido por parte de toda a sociedade, eh, esa parte de nómadas que, que, que temos as persoas que nos dedicamos a educación neste país. Há uns anos da nosa vida que temos que ser nómadas. Non? Vamos de un lado para o outro. Ti eh, encontraches moitas diferenzas entre os institutos polos que pasaches Moitísimas, moitísimas. Eu estiven en, en institutos de centro de cidade, eh, pois, eh, pe, eh, por exemplo, eh, o Valle eh, Inclán de Pontevedra, o Valle Inclán de Pontevedra, que está no centro da cidade, e despois institutos rurais, rurais, rurais, eh, como da Fonsagrada, que foi das experiencias más maravillosas que, que tiven, porque les estaban acostumbrados a traballar de outra maneira, con grupos moi reducidos, con, co, eh, por exemplo, con eh, proxectos. Este é un proxecto que poderia ser estupendo, o proxecto da radio. Eu dixen eh, esta mañán gustaríame que isto continuase e que les fixeran que os máis maiores poderían facer un, un, un curso de radio, eh, facer un programa de radio daqui de, de, eh, do IES de, de Canido. Bueno tú certa de que tú certa de que de aquí deste IES vai salir al guén profesional da comunicación e na programa que a mellor eu xa non o vou escuitar, pero a mellor ti sí. En algún programa pois lembrará nas súas orixes, este curso organizado por ti eh, lembrará o teu nome. Eh, quería tamén preguntarse antes de que nos tiñamos que despedir que tipo de alumno fuiches ti? Bu. É <risa> moi importante Fatal. Eso, para Fatal. que te tean Fa. Bueno. Eh, na, eh, na miña defensa teño que dicir que eu teño TDA ten un TDA brutal brutal. Eh, eh, e daquela pois cando eraxoven pois o TDA non existía. O sea, te, o que tens que facer é centrarte. E eh, que sí. tens que centrarte que teees que centrarte, pero non me daba centrado era imposible. Eh, e si sí que non era boa estudiante. despois si que eh, buscando as miñas estrategias eh, si que na carreira sí si que fumbo funbo estudiante curiosamente e por eso yo digo moitas veces eh, eh, o importante non é como empezas o importante é como rematas é maravillosa esa frase é maravillosa esa frase Sí señor penso Penso que o que dixo é moi importante. Eh, o, profesorado, o profesorado que foi mal, al, mal alumnado, que tivo seus partes, porque, ai, non sei, ai, non que tivo seus partes, expulsioso, tal, ao final é o profesorado que mellor pode entender ao alumnado que ten na actualidade. Penso que, que é unha característica a valorar. E, bueno... Pues nos encantou estar contigo pues eh, pa, eh, esto, adiante eh. con, con este proxecto si, sí, si, sí, ojalá salga o que ti dis vale, que esto eh. se sea un proxecto e eh, que pouco a pouco haya unha radio bueno, aquí. teño que teño que dicir outra cousa espera, vamos a escoitar a ver escoitamos escoitamos o último que vai comentar bueno, aquí, Xesús. Unha última reflexión é, é que gracias a Radio Filispín por, por, por este momento, porque sen, sen vos, pois, isto pois tampouco, sí, pois, eu puxen me conta que poderia haber algo, pero, evidentemente, Radio Filispín, é, temos moita sorte de estar aquí un unha cara un dos outros e poder aproveitarlos uns dos outros, uh -huh. é, de, de, de boa maneira, claro. Bueno, pois, pues, moitísimas grazas a ti. Xa nos despedimos. Gracias, Jesús! non veña destino nel construirei yo Pablo a medes que mi leo marco, del lunes, a se retumbe, un día tristura, sería reztum, en silencio mirar de vuelta, porque podías sentir cada ton, no que alegres y algún córralo. Muy bien, pues... Vamos a dar paso agora a, a dous persoas moi importantes aquí noies Canido polos aplausos que o alumnado lle deron cando entraron aquí na sala no salón onde estamos. Bueno, en serio en serio, eles son Pablo e Amanda, pero en serio tamén que como selles coñece aquí no noies son Pachi e Mandy, si? Sí? Eles son os encargados de dar o servizo de croasas napolitanas, cafés, zumos, e todo iso que é tan importante, verdad? Somos o familiar vale. básico de, del Instituto. Sí. Estamos de comer el hambriento, de beber <risas> a estas hordas de alumnos, estupendos todos, e, la verdad, moi contentos. Me encanta tempo elevades, eh, mande por aquí. Eh, tres pulsos, ¿no? tres. tres pulsos e medio, sí, para acabamos... empezamos... Empezamos acabando el curso 2021 y já empezamos 2122. Sois irmáns? Somos irmáns. Sois irmáns, si. Sí. Parecíame, sí. pero, ven, o sea, que 3 anos. Ben, que, que, que balance facedes destes tres anos, non? Que resaltades de aquí, do centro, do alumnado, dos profesores e profesoras. Yo lo que resaltarei es é que hai moi bo ambiente, moi familiar. Moi familiar. Mm -hmm. Los chavales estupendos, en general, todos. El profesorado tamén. entonces estamos moi contentos. A parte, somos de Canido, somos de aquí. Entón, tamén, trabajar en nuestro barrio, pues... La palabra contentos, non? Te caís de cama, estás es en el A palabra familiar, a verdad, que repítese moito, non? Para falar doi es Canido. O sea, eh, nos, eu son antigua de aquí, de casi 50 anos, é justamente o que unha recorda, non? que éramos como unha familia, realmente era como unha extensión da casa. É un pouco o reflejo del barrio onde vivimos. É unha esencia no... eh, deste, sí. deste sí, sitio. É es unha esencia de, de carido. Moi ben. Se si lhes preguntáramos ao alumnado que destacarían do, do, do servizo da cafetería, eh, Pachi, que nos dirían, que é o máis rico? Bueno, tenemos los, los, los de la tortilla, ¿no? mm. que los hay ¿no? muy, muy de tortilla, y los del bacon queso, ¿no? Hay una guerra ahí, bacon queso, tortilla. Ay, se me falla y, boca agua. Y después, claro, después, después hay algunos que tienen el lomo, la nocillita, pero digamos que, que los dos primeros son el, el, el bocadillo de tortilla y el bacon queso. Con queso, tienen ahí una pelea dura, Seguimos. Ben, a ver, eu quería tocar un tema un pouco serio, non, así, un pouco duro, tedes total libertad se queredes contestar ou non. Eh, a ver, no, nos casos do Instituto e dos Centros Educativos, a política de precios que se aplica é unha política moi reducida. Hai que ter prezos moi asequibles. Vos dades un servicio... Eh, moito máis barato do que pode haber un servicio nunha cafetería por aí adiante ou nun restaurante, de, realmente, isto dá para vivir? No non dá, non. Non, o xa, sea, realmente, se si non tivéssemos un pollo en casa de, sabes, de outro, pues, seguramente non no, no nos llegaría para nada. Para no? Vivir, no. A mejor daría para unha persona. Para unha no? persona así, sola así pero non se pode, unha persona solo. Es mucho trabajo. Pero bueno, no es dinero. ¿eh? Pero no es solo dinero. Estamos Entonces... a gusto, estamos cotizando, estamos encantados de estar aquí. Bueno, pues nos alegrámonos desde logo. También... Sí. Es que o sea, si, si, si estás aquí para ganar dinero no vienes. No exactamente, vale. Entonces... No, que moitas veces non se valora iso, ¿sabes? Non se valora eh, bueno, pues o esforzo que facedes, personal tan grande de ter, bueno, pues unha oferta que calme un pouco nervios y que teña ese ambiente de relax que supón salirte de clase y tomarte un bocadillo bueno. de tortilla. E que eso es bueno, espectacular. Maneras, Para os nervios es espectacular. Es, es justo decir que desde que entramos aquí tamén, cual, cualquiera que parte del equipo directivo, sempre, eh, a ver, cada vez que hubo un pincho, alguna cosa, alguna comida, sempre encontrado con nosotros temos sempre a súa sí, para o que seja. Un extra, sí. Entón, eh, por aí, temos que decirlo, que sí, nos sentimos tamén cuidados e queridos. Por todos os pues, bueno, equipos directivos que estuvieron hasta ahora. Sí. Intentamos ¿Todos? que la gente que venga a tomar el café o bocadillo se sente a gusto, que arreglamos el mundo navarro un pouco, decimos as chorradas, nos calmamos un pouco. O espazo un poco, parece un pouco reducido, ¿no? o espazo no que vos tenes que mover un pouco reducido sí, para a cantidad bueno, no de alumnado e de profesorado. Y uso, digamos, sí. Sí. Sí. Sí. A mí chamou a atención, oxe si que estiven pola mañana ali, chamome a atención que te des ese espazo como eh, libre de móviles, non? Cúmplese iso. Sobre todo por parte do profesorado. Cúmplese iso. No. Pero lo intentan lo intenta, mucho. Lo intentan mucho, que lo intenta, decirlo. Lo intentan. Bueno, e cando se les avisa, lo, lo guardan. Los avisamos, guardan el teléfono. Sí, Muy sí. ben. A ver, a... Ah, Creo que, que en, en todo caso eh nese ambiente, nese ambiente que é un ambiente xa como fora do que é a autoridade do profesorado ou fora do que é a, a disciplina xeral das aulas, eh, como como como está o ambiente aí na vosa, na vosa cafetería? Hai máis conflitos, menos conflitos, como vedes? No. Nunca tuve un conflicto con ningún niño en la cafetería, todos se portan muy bien, por lo menos con nosotros entran, son respetuosos, usan las papeleras, o sea que encantados, o sea, con eso te digo todo, se sientan allí, vienen, también tienen poco tiempo de, de, de recreo, o sea, que vienen, cogen el bocadillo, o se... Se, se escapan nosotros, nos Pero bien, no, no, de, conflito, de amores, Cero, por suerte ninguno, No, conflito sin no. este no. Te, Saleu un Disculpe un momentinho, Merce Saleu aí un, un competidor Unha competidora, creo eh, Quero tamén saber a vos opinión A ver de como levades Porque na entrada Hai esas caixas de fruta non eh, Para que o alumnado Poda coller esas pezas de fruta Como levades esa competencia das merendas saudáveis? Bien, bien, lo vamos bien. llevando los El, el plátano está muy rico A veces, ¿no? se lo come un plátano está bien Pero bueno, cuando te entre el olor del bacon Pues claro. oye, pues el plátano a lo mejor se queda ahí un poquito ¿no? O la tortilla Lo llevamos bien, a ver lo bien, Está bien, bien que los niños coman fruta, fruta Lo vemos sí, sano, algo positivo sí. Bueno, no. quizáis no. que se sean complementarios son primero. complementarios o sea, claro, claro, os niños entran aquí igual y, a ver, en serio, non no nos causa ningún, no. ningún problema Exacto. en principio moi ben, pois nada eu, eu sobre todo quería que nos contara des que cale eh, a petición estrela do profesorado do, eh, en xeral e cal sería o do alumnado se si o hai Los profes, el café, claro, sin supuesto. duda, aparte tenemos un café muy rico. Bueno, ya, y ya, ya sabes que, que café, los cafés cada uno toma el, el, el, como le gusta su café, sí. pero y, el, y, los, y los críos, pues... Y los, y los críos, pues yo creo que bacon con tortilla, habría que preguntarles a ellos, no vale. sé... Bueno, ahora también están las chuminadas, ¿no? Hay muchas de la también las chupas, las chupas. chupas de pica también. Y los bueno, bueno, los jumpers, que eso, eso es ya... Bamba. La chucha estrella. Estrella. Sí. Se comen todo, eh. O sea, se si te descuidas, te das la vuelta e te están comiendo ver, los pies. O sea, que no hay problema. Sí, pues no, Preguntaba polo café, porque penso que é sí, algo que nos vai gustando a medida los, que vamos... Los cafés con el bizcocho que hace mi hermano, que está muy bueno, casero. Ah, sí. Y... Básicamente son o, bueno, o, o, o bacon, o bacon desta de cafetería merecese, merece un aplauso, no? La, Por, eh, la tortilla, la, tortilla. la bueno, tortilla. todo, ¿no? Sí. Lembro, lembro na, na época onde eu estudiaba eh, que nas cafeterías o ambiente que había era moito ambiente de xogar as cartas e moito ambiente de fumar. Había moita xente fumando nas cafeterías. Como vedes vos ese cambio? Pensades que quita negocio nos institutos? Como levades vos ese cambio de legislación? Eu, ese... mira, soi fumadora e eu lo veo bien e non creo que influya. Yo creo, nuestro... que, yo creo que es una cosa positiva positiva y, es muy y, y a, además la gente si algo o sea la gente se acostumbra si no puedes fumar no fumas no entonces, si pasa a la cafetería te tomas un café y no vas a fumar mm. y, y, y si no juegas pues charlas o sea la gente se adapta no entonces es bueno es bueno, es bueno se que la gente fume y dedique su tiempo más a charlar o a dejar el teléfono o a dejar las cosas a última pregunta eh, a ver Eh, agora tamén se xsise un pouco unha atención específica por alerxénicos. Mm. Tedes algún algunha especialidade ou alguna, eh, algún trato especial cara a algún alumnado con algunha característica de problemas alimentarios? Si, sí, los niños que son Hacemos bocadillos de sin gluten, de, de sin gluten. ¿No? que tenemos el especial cuidado. cuidado el tenemos, hay, sí, sí. ¡Caray, no, hay qué no, nivel, nivel! Sí, sí, claro. no, no. Y, y, millones, y bueno, no, no, no hay muchos niños, pero si pero el, si el tenemos, que lo quiere, ¿sí? pues tiene la opción de… ¿Es seguro que te des vegetal o…? Bueno, leches, leche. eh, o sea, tenemos sin lactosa sin la tosa y hasta coca, ahí no. llegamos, ¿no? Ay, Nos bueno, llegamos no llegamos a coco, avellana, tampoco… Pero bueno, luego las chucherías, como hoy en día muchas ya vienen sin gluten, entonces también tenemos no no están excluídos, ellos tamén tienen su bocadillo. Ah, pues se si ve algún caso de algún eh... niño que estase alguna cosita especial y qué y que se nos serviramos. Solo haber que avisarlo y se tendrá el cuidado. Bueno, pues... Pues, pues, a disponibilidad, de verdad, non me extraña que estés descontentos estamos, El sí, estamos LC, contentas claro. y ellos yo tamén te quero despedimos pues a esta maravillosa sí. parella vale, cun aplauso por parte de esta gracias te pilla ron e foi o chegarme adentro Cando acordé... Pois, nesta carreira xa cara ao final lembrade as palabras de Jesús Non é como se empeza e como se remata. Importantísimo que dome aquí xa gravada Para toda a miña vida Pois, nesta carreira cara xa ao final Para ver como rematamos, Temos aquí, ni máis ni menos Que o profesor máis antigo E a profesora máis nova Aquí temos a Freddy Profesor de Educación Física do que tanto falamos ao longo da mañán, a ver como nos pon as orellas ou como teñen as orellas de do que falamos desta asignatura, e temos tamén a Rocío, que é profesora de matemáticas. Entón, bueno, pois, aquí comenzamos a entrevista. Que vos parece? Estivexe escuitando que, Freddy, o que, o que comentamos sobre educación física, sobre a importancia da asignatura, o que valoraron aquí... ¿Alumnado Teo Non, non ti vengo para hacer... Ah, pois, tens que escoitar o programa, eh? Escoitaré, escoitaré. <risos> eh, sí, efectivamente, o que decía Lupe, no? Moito alumnado aquí resaltaba ao longo da mañá que, que debería haber máis horas de educación física, sí? Primero porque é divertido, porque axuda a desfogar un pouco ese estrés e a tensión, E logo parece que se sube mellor a aula, non? Freddy, contanos un pouco como son as túas clases como eran cando ti entrates? Ben, en primeiro lugar eh, me gustaría facer un, un matiz importante eh, o César o que é do César eh, son un dos máis antigos, non o máis antigo teño dúas compañeiras, Mercedes e María, que son máis antigas que a min uh -huh. pero sí, excepto que son dos máis antigos e coincide que, ademais, foi un alumno deste centro, hai moitos anos, Tambén. entón, teño unha perspectiva bastante ampla do que este centro, eh, un pouco da historia en xeral de onde estamos, que é un sitio bastante particular e curioso, como seguramente xa comentaría desaqui. Entón, bueno, non sei se si queredes que vos conte o algo. Si, sí, sí, claro, que o sea, aquí estamos. Son despois de 20, casi 28 anos eh, nesta profesión, eh, desde ano 2003, neste centro como profesor e outros 4 anos como alumno eh, si é certo que cambiaron moitas cousas a verdade que o espírito de familiar non cambiou é certo que se si a maioría dos alumnos lle podes preguntar e te van a decir todos o mesmo isto é como unha pequena gran familia sí, sí. e é certo que se nota que, que todos sabemos un pouco de todos todos cuidamos un pouco de todos sempre estamos bastante pendentes do, do que lle pasa a todos os cativos as cativas E o máis importante, a mesa mesase máis importante é xa, que si sí que hai moitos cambios e entre eles teño que dicir que moitas cosas que poda decir aquí tamén que ten en conta que eu tamén cambiei, que non o mesmo o Freddy con 25 anos que o Freddy agora moitísimo máis eh, experto e maior tamén, e entón a paciencia tamén hai que reconhecer que vai un pouco agotada. Entón, é certo que houve cambios que a nivel de, de comportamento, certo que, bueno, sí que podíamos indicar que hai un pouco máis tardan un pouco máis en entrar na idade adulta por así decilo pero en definitiva se caben toda a mesma alegría porque sempre hai ganas de, de, de facer cousas Nestes 23 anos que dis que levas por aquí eh, que pensas que cousas cambiaron para millor eh, que cousas quizáis non tanto ben eh, mm, Me gusta decir que que cambiaron máis cousas, pero si sí desde, desde que eu empecé aquí, eh, a nivel estructural, por así decirlo, hai poucos cambios, é sendo o mesmo centro que coñeceron a maioría dos alumnos que hai aquí, si é certo que hai unha nova, non recordo de que época é, deve ser dos anos 90, pero non hai moitos cambios, é que sendo o mesmo, o mesmo centro, hai pequenos retoques a nivel, evidentemente, necesarios, como as ventanas e cousas así, pero realmente, en esencia, segue sendo un centro moi familiar, porque eu, cada vez que entro na cafetería, sego sentindo o mesmo gusto e placer dun bo café ou un bo bocata de tortilla, e sego, ou polo menos tento, en xeral, levantarme con mesmo ánimo, con mesmas ganas. E, e a verdade é que en te tenho que filo con, con cariño, hai moi bo ambiente, moi bo rapaces, e tamén moi bois compañeros, e é unha moa sorte, a verdade é, é unha sorte. E mm -hmm. No teu, caso, no teu caso, Rocío, eh, ti levas moi pouco tempo ¿no? dando sí. aulas, porque, bueno, eh, cando te vin por primeira vez na cafetería, pensé que eras unha alumna. Bueno, non eh, podesmo seguir dicindo. Se que... <risas> claro, pero o teu aspecto físico é de unha persoa moi noviña, Eh, profesora de Matemáticas, que fixeches? Saltabas de cada dous cursos por ano? Como fixeches isto? Non, non, eh, no, eu, bueno, eu antes de, de traballar en docencia, traballei na empresa privada, en consultoría, eh, levo relativamente pouco aquí, eh, no mundo da docencia, eh, e aquí no IES de Canido é o meu segundo ano. Eh, e nada, eu a verdade é que estou moi contenta, eh, tanto tanto no centro en sí, polos meus compañeros, como polo alumnado, que a verdade é moi bon. Eh, nada, eu a verdade é que moi agradecida moi contenta de estar aquí. Pois pues unha cousa importantísima que acaba de dicir Rocío, porque eu creo que sería unha política a aplicar no sistema educativo, que o profesorado tibera que tocar ambientes laborais diferentes antes de entrar a docencia, porque eu creo que dá unha perspectiva moi diferente. na No teu traballo... Eh, no que tibeches, non? Antes de, de entrar á docencia, escoitabas as familias falar do profesorado, queixarse do funcionamento do sistema educativo. Sí, o sea, evidentemente eh, cando estás fora deste mundo, eh eres alleo a moitas das cousas que ocorren dentro. Xa para empezar, dende fora non tes a perspectiva de de que falta, de por que faltan esas cousas e unha vez que estás dentro das tecontas é moi fácil dende fora, eu creo culpar ás veces ao profesorado ou aos centros das, de según que situacións pero que unha vez que estás dentro das tecontas de, do, do gran traballo que se fai dende dentro das aulas e dentro dos centros a pesar das condicións que existen entón, si sí, eh, está ben eh, ter esa experiencia previa pero bueno tamén estaría ben que a situación actual se opera fora. Fora. Moi ben. Eu quería preguntar vos, os dous, vale, que precisa hoxe escanido? É decir que necesidades ten un centro público? Falamos un pouco a longo da mañá, pero gustaríame escoitar a visión de alguén que leva tempo, de alguén que leva pouco tempo. Bueno, eu... Creo que o IES de Canido, como a maior parte dos centros públicos de Galicia, polo menos que é o entorno que eu coñezo, eh, un dos grandes problemas son as ratios, a cantidad de alumno que nos, en, que nos encontramos por aula. Eh, e, bueno, ao final hai moitas necesidades do alumnado que deben ser atendidas ou deberían ser atendidas e que se nos fai moi difícil por esa cantidad de, de rapaces aos que temos que atender e moitas veces non podemos atender a mellor forma posible pola cantidade de, de, de alumnos que son non sei o Ben, si, sí, coincidou totalmente eh, afortunadamente en algúns cursos este ano pois pues, si sí, coincide unha baixada correspondente tamén coa natalidade eh, que non son tantos pero si sí que é certo, por exemplo, teño aquí un grupo aquí presente de de grandes fans e admiradores en primeiro BAC que é un grupo moi, moi grande con 34 alumnos entón É certo que se nota moito. O desgaste tanto físico como mental é moi, moi elevado nese sentido. Non o mesmo dar clases con 25, 26 que con 34, por exemplo. Non? E eh, creo que aí sí se poderían facer esforzos. Non nos poderíamos queixar de moitas, de moitas cosas, pero creo que a ratio, a relación entre o profesorado e o alumno é unha das cousas sempre máis importantes, que máis nos afectan tanto a eles como a nós, non? porque nos afectan as dúas partes. Falábamos antes de, do sistema educativo canadiano que ten unha hora de educación física todos os días, antes de entrar nas aulas, ti que cambiarías na túa xinatura? E logo llevamos a facer a mesma pregunta a Rocío, ainda que temos pouco tempo, nos están avisando. Contanos, que cambiarías? Claramente, necesitamos unha hora o día, se eu poder a pedir, se esta fora unha carta aos resmagos, ou <risos> a Papa Noel, pediría unha hora o día de práctica de educación física. Eu creo que, eh, esto, con todo o respeto, por suposto, o resto de materias, creo que habría que facer un esforzo por aproveitar mellor os tempos, o reparto de materias, e creo que si hai algo importante, os meus compañeiros no, non sempre coinciden comigo, pero digo claramente, a educación física é a materia máis importante, tanto en primaria, como en secundaria, como en bacharelato, pero especialmente nos primeiros anos. E ten o mesmo problema primaria que secundaria. Eu creo que necesitan máis tempo de práctica eh, física, e se pudera ser, canto tempo acompaña, pois pues, tamén, sobre todo no exterior. Non? Eh, Ti Rocío, que cambiarías da túa asinatura? Bueno, a verdade é que ao ser profesora de matemáticas Matemáticas é unha materia bastante mimada Dende as administracións Entón, realmente, en canto a horas lectivas Non teño ninguna queixa eh, Nese sentido, eu sí que estou de acordo co que di Freddy eh, Hai materias ás que, desgraciadamente Non selles dá o mellor a, a relevancia ou O peso que deben ter Cando teñen moito Educación física sen ir máis lonxe é algo que é básico para a vida dunha persoa dende que é pequena ata, ata que morre. É, moitas veces non entendemos a súa importancia, e importancia de comer ben, de moverse, entón, bueno, en ese sentido, no meu caso, creo que non teño nada malo que decir a ese respecto, pero sí que creo que... E como levas o teu papel de coordinadora deste de, de programa de radio no Instituto? É que realmente eu non son a coordinadora de radio. Bueno, dinamizadora, se queres. Non, non, no, non, eu non dinamizo nin coordino nada, a min mesma, eh, gracias. Eh, neste caso, a coordinadora de, de polos creativos, eh, a nosa compañera Cris, que está por aí, escondida. <risos> Pero... Entón, realmente, la que o leva, eu simplemente participo no equipo de radio, como participan pois, os meus compañeiros Berta, Jesús, Rubén, Lidia e María José. Entón, bueno, para mí son unha participante máis. Bueno, pois pues, un aplauso para toda a equipa de radio do Instituto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! a maneira rapaza que adire solteira, azo vento me pensamento, que non deixes de patidar, dicendo pola porta pola porta deste instituto. Temos que ir salindo pola porta, estamos nos referindo a, a Xente de Radio Filipín, eh? A Xente de Radio Filipín, vos seguramente tedes aínda algunha aula que acudir. Entón, non nos podemos ir sin ter aquí unha especie de avaliación, xa que estamos nun, nun instituto, vamos a avaliar este, este programa. Como o A ver. Bueno, eu o vivín bastante ben. Está falando eu Jesús, ao final, eh? Penso que o final, pois, mereceu a pena, eh, por parte de todos, penso. Que creo que é eh, un gañar-gañar, non? Gañamos uns, gañamos outros... Eh, eh, creo que os rapaces eh, fixeron algo diferente Oxe, eh, aquí queda a semente, non? Por si acaso pode florecer máis adiante Moi ben, e ti, como viviches? Eu me encontrei encantada eh, Jesús. <risas> eh, Quería agradecer o teu traballo non Porque o esforzo de compaginar De compaginar cos profesores, cos alumnos eh, A verdad que non sei Que pensades vos dúas Verce... Lupe, porque estar rodeados de tanta xente xoven no, no, no nunca tuvemos tanto su. público a verdad Pois <risas> pues sí, bueno un pouco na liña de chelo, non? darte as gracias, Jesús sí. porque sin ti, pues, seguramente non estaríamos aquí eu personalmente tamén quero dar as gracias a Radio Filispín, esa radio libre comunitaria da comarca porque si non pues, eu non estaría aquí hoxe non tería oportunidade quizáis resaltaría do que falamos ao longo da mañá, que precisamos unha cafetería máis grande para estar máis a gusto, que seguramente precisamos tamén máis profesorado para que vais esa ratio do que estábamos a falar, tamén que se mantenhan os bocatas de tortilla, vale? E o ambiente familiar que vai na esencia deste instituto. Para mí, moi importante iso. E bueno, que seguades potenciando o talento Como vimos hoxe pola mañá A música, o deporte E agora hai que dar o salto para o proxecto de radio vale? pois, sí. Eu, eu quería rematar Animándovos a todas e todos A que escoite de radio A radio non vai a desaparecer Non vai a desaparecer Non se vai a apagar a radio Con outros medios de comunicación Nunca sucedeu cando se veu amenazada pola televisión, nunca sucedeu cando se veu amenazada polo cine, nunca sucedeu cando se, veu, se empezou a ver amenazada cos móviles ou internet, a radio non vai a desaparecer. Agora, o que vai ser o futuro da radio, xa agora vai a quedar nas vosas máis, nessas generacións que vides atrás. Así que animádevos é drogadura, dura, vos preveño, é droga dura, pero penso que paga a pena, porque esta droga non mata, esta droga ao revés. Renaces, aprendes e te fai medrar. Eu me levo a experiencia de un día que non vou a esquecer porque de verdade que aprendi moito. Moitísimas grazas. Bueno, é decir, era Vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem Vai e ven e vai, na do derei, no e do revés Quinta ven xente polo camiño, Va xe xuntando a bailar cos veciños As rapaciñas levan ao viño, vai ofrecendo do queixos veciños Viña rapaz, a tan amorada... Non podemos deixar ou dar por rematado este Filís Pinball Noires decanido sen agradecer tamén pois todo o traballo que estiveron facendo Xaquín e Anita desde o control dos mandos para que todo saira ben neste programa e tamén o traballo que nesta ocasión fixo de dirección e realización do programa, aínda que non saíron as ondas de do compañeiro Vicente Irisarri. Así que, bueno, pois tamén o nos agradecemento a estas compañeras e compañeros que estiveron facendo posibles que Phyllis Pinballe